Уночі ми сидимо на даху, звісивши ноги, і милуємось горами. Туман розвіявся, небо в зорях, унизу пропливають ледь помітні гірські хребти, іноді у світлі зірок спалахують блюдечками озера. Запах лісу виразно долинає сюди, і його не в змозі перебити навіть сморід машинного масла, яким змазано блоки. «Я щаслива!» – тихо каже перепілка – Мавр обіймає її за плечі. «Алекс несподівано обіймає мене». «Спаси, Білано!» – шепоче мені на саме вухо. «Та за що? Адже я?» «Мовчи! Мовчи! Там побачимо!» Уже не знаю як, але я ухитряюсь прогавити момент висадки. Чи то канадка рухається цього разу швидше, чи різниця між довгою зимовою ніччю і не дуже довгою осінню спантиличили мене. Коли вагон раптом здригається на знайомій опорі, спохоплююсь, дивлюся вперед. І розумію, що вогні, які мені здавалися низькими зірками, насправді прожектори заводу. «Униз!» – кречу я. «Скоріше!» Ліфтер прив'язує мотузку до поруччя. Я дістаю з внутрішньої кишені нічні окуляри, подаровані кротами. Обидва скельця тріснули, але й мені не звикати. Під нами ліс, невисокий, ржавий, але все-таки ліс, а не поле. Це дуже ускладнює спуск, але рівний простір починається занадто близько від заводу, до неможливості близько. «Алексе», – кажу я, – «йди ти першим, візьми розрядник». Він не заперечує. Здається, він звик до того, що я командую. Він повисає на тросі і зісковзує в темряву. Я стежу за ним. Алекс губиться в бурій кроні, і мотузка слабне. «Ходімо!» – промовляє крізь зуби. «Один за одним!» Мавр бере на плечі дочку. Хлопчик заявляє, що спуститься сам. Я хочу усмикнути його, закричати, що на час вимахуватись і демонструвати самостійність, але зустрічаюся з ним поглядом. І відступаю. Якщо мама дозволить, кажу дерев'яним голосом. Дозволяю, глухомовить перепілка. Постарайся не вдаритись об гілку. Йди. І хлопчисько спускається спритно, як справжній дикий, доки не зникає у кронах. Перепілка спускається одразу за ним. Тоді лесь. «Я останній», – каже ліфтер. Мовчки хитаю головою. Вогні заводу вже зовсім близько. «Лано», – мовить він докірливо, – «спускайся». Він кілька секунд дивиться мені в очі, тоді спускається по мотузці. Я залишаюся в вагоні сама. Вже помітно приймальний тунель. Що скаже хазяїн, коли побачить, що замість одиниць енергії за воду дісталася цього разу порожня оболонка? Згадую, як помахав мені рукою на прощання Стефан Ловець. Криво посміхаюсь, і, вхопившись за мотузку, поринаю темряву. Ми знаходимо одне одного не одразу. Коли, нарешті, збираємося разом, сонце стоїть уже досить високо. Усі в подряпинах, у Алекса під бито око, у Леся садно на щоці, але серйозно ніхто не постраждав. Хлопчик, син перепілки, посміхається до вух, його сестра дивиться навколо широко відкритими очима. А я гадав, ти прибріхуєш, признається Мавр, коли ти розповідала про гори, і ржавий ліс закінчується. Навколо чудовна нереальна краса. Зелень сосон поруч із червоно-жовтими деревами і чагарниками, лимонно-жовто-гарячий килим на траві, криваво-червоні клени і синє небо над головою. Такого ніколи не буває в місті. Але нам ніколи розглядатися. Завод близько. Я відчуваю його, як відчувають ті, Тінь на обличчі. Завод не одержав своєї здобичі, він небезпечний, смертельно небезпечний. Я ледве впізнаю знайомі місця, поспішаю відвести диких подалі від заводу. Чому ти весь час оглядаєшся? запитав Мавр. Мені відчувається брязкіт залізних слуг заводу, які йдуть за нами по п'ятах, але в цьому я, Мавру, не признаюсь. Дикі не звикли ходити по горах. Я збиваюся зі шляху і помилково роблю великий гак. Діти та й дорослі вибилися з сил. Вочевидь, снодійне поліцейських лікарів не минулося марно. Доводиться зробити привал. Вогонь розпалити нічим. Їсти, власне кажучи, теж нічого. Крім залишків сухарів і спайка – Погонщиці і пачки безкоштовної вермішелі, Що виявилося в когось у кишені. Є вода, поруч біжить струмочок. Усі мовчать, настільки втомилися. Що мені робити? Я чудово розумію, Що єдиний порятунок для диких У селищі трьох родів, Якщо воно ще існує. Якщо нас приймуть, Незабаром похолодає, Випаде сніг, це не літо, коли в лісі можна жити просто так, у куренні. Не кажучи вже про те, що під боком у заводу ніхто не може бути в безпеці. Прихопивши розрядник, йду в розвідку. Обравши високе дерево край лісу, забираюсь на вершечок. Дивлюся на завод. Він схований жовтим туманом. Бетонним панциром проглядає саркофаг. Стовбичать обпалені громові води. Але що робиться всередині – невідомо. Думаю про хазяїна. Майже бачу, як він сидить у рубці чи бродить темними коридорами в окулярах нічного бачення. Чи відчуває він, що я зовсім близько? Ворота заводу зачинено. Який запас енергії в акумуляторах? Мусить бути якийсь запас на випадок, якщо зміна не прийде або виявиться непридатною. Я спускаюся з дерева, сідаю, привалившись спиною до стовбура. Мені треба побути самій, мені треба подумати. Лано, пощади їх. Що ж це таке? Виходить, я нікого не щаджу, і дикі в біді через мене, і друзі з трьох родів загинули, і ще в місті невідомо, що робиться». Біжу, як динамо-білка в колесі, та енергії мені занадто багато. Тому під'єднані до колеса лампочки вибухають замість того, щоб світити. Вибухають, вибухають. Завод не можна зупинити, бо загинуть люди. Заводу не можна дозволити працювати, бо люди гинуть уже зараз. Не можна, не можна, не можна. Заплющую очі. Уявляю мембрану розпилювача, як вогненний кін, на якому я перемогла колись цар-матир. Щось дуже важливе, пов'язане із заводом, щось, що давно знаю, але про що не думала, забула через непотрібність. Якісь слова хазяїна чи головеня. Мембрана вібрує, відчувши доторк людини. Її вагу, ритм, тепло Ця вібрація вступає в конфлікт із ритмом людського тіла І руйнує його, вивільняючи енергію Людина розсипається на пил Попіл іде у витяжку Датчики фіксують надходження енергії на сенсори Я, мимоволі, щулюся Але ти сильніша, ніж навіть я думав Твоєї енергії вистачило б заводу на цілий тиждень або навіть більше. Спасибі не треба. Я хотіла пригадати щось інше. Розмову з голованем? Стихії збунтувалися? Завод переродився? Громові води оплавились? Я уявляю бунт стихій. Як блискавки луплять і луплять у громові води. Нещадячи себе. Нікого нещадячи. Проста думка б'є в мене, як блискавка. Я підводжусь, намагаючись більше ні про що не думати. Закидаю розрядник на спину і, з підкресленою безторботністю, йду до місця привалу. Декі сидять голова до голови, радяться. Діти сплять, укриті чиїмись куртками. То як? Готові йти? Запитую весело і надбало. «Ну, ти і витривала», – з повагою каже Люхтер. «У тобі стільки енергії, куди там за воду?» Посмішка застигає мене на щоках. Люхтер не знає, не може знати, про що я думала. Він сам не розуміє, що сказав. Алекс помічає, що я змінилась на лиці. «А що з тобою?» «Зуб заболів», – кажу і сідаю поруч. «Жарти жартами. Але треба йти. Незабаром по Сутанія. Ми тут говорили, мав очевидно, змерз у нього сині губи. Ясна річ, у місту нам дороги немає. А ці три роди, ще не зрозуміло, як нас приймуть, вірно? Заснуємо четвертий рід, мовить перепілка, тільки усього. Мехцем згадую пророцтво Голованя. Заснуєш четвертий рід. «А що із заводом?» – уривчасто запитує Алекс. «Вони нас не дістануть?» Перепілка швидко дивиться на дітей. Я мовчу. «І що з тобою?» – Алекс підсувається ближче. «Що ти бачила? Що трапилось?» «Я нічого», – запинаюсь. «Одним словом, я бачу шлях». Знаю, як, але я боюсь. Я не можу, я боюсь. Вони всі дивляться на мене, ніби я щойно у них на очах звалилася з ясного неба. Заспокойся, співчутливо каже перепілка. Не сміши мої сандалі, фиркає ліхтер. Ти нічого не боїшся, я бачив. Ти нічого не боїшся. Луною відгукується Алекс. Ти врятувала нам життя. І не лише нам. Ти пройшла в і воду. Сильнішого за тебе я взагалі нікого не знаю. У тобі дикої енергії більше, ніж у всьому цьому дикому лісі. Знову я хапаюся за голову. Лано? – тихо запитує Мавр. Тоді я розповідаю їм свій план. Переказуючи при цьому слова головиня й хазяїна. Вони дивляться і не розуміють. Дівчинка тихо стогне у сні, перепілка кладе їй руку на лоба. «Того разу стихії збунтувались, – розповідаю я, – дали занадто багато енергії одразу. Отож, треба кинути на розпилювач одразу багато енергії, дуже багато. Він, можливо, захлинеться». І завод не зупиниться, але переродиться. Щось зміниться там, де нічого не можна змінити. Але для цього, друзі, я повинна йти на розпилювач сама. День хилиться до вечора. Над нашими головами сонно-корличе голубка. Мої друзі мовчать, дивляться на мене. От і все, кажу дуже тихо. Отже, немає іншого шляху. «Ні для мене, ні для кого». «Що за синтепон?» – дуже голосно каже ліфтер, так що хлопчик здригається і прокидається. «Це не синтепон», – глухомовить мавр. «Ти певна, що це спрацює?» «Я ковтаю клубок у горлі, мотаю головою. Я не певна, але це, мені здається, має спрацювати». «Тоді я піду з тобою», – різко, навіть люто каже Мавр. Перепілка здригається, ніби її торкнулись розпеченим залізом. Я заплющую очі, і в темряві, що настала для мене, чую голос Алекса. «Якщо це спрацює, і я теж піду. Я дикий уже багато років. Хто скаже, що в мені мало енергії, горло перегризу». «Послухайте». Тихо мовить перепілка. Це безумство. І як ви, як ми, увійдемо на завод? Ти не підеш, ти будеш із дітьми. Ми теж підемо, каже хлопчик. Я скручую дулю і тицяю йому під носа. Хтось повинен залишитись, ти зрозумів? Хтось дикий повинен залишитись. Як ми увійдемо на завод? нервово перепитує Ліфтер. «Ми не увійдемо». «Ти сама говорила». «Я знаю, як увійти», кажу. «Всередині в мене порожньо, спокійно і дивовижно легко. Я знаю». Сута нія, коли ми входимо в селище. Мої супутники розгублено крутять головами. Я жду прямо до центрального Майдану і б'ю на сполох. За правом цар-матері. Зрештою, це звання в мене ніхто не відбирав.